الله warahmatullahi الحمد Alhamdulillahilladhi hadana li hadha وما kunna linahtadiya law أن an الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ايش قالك tajaribu kuzungumzia kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kama anavyoelezea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma man kana yuridul hayatad dunya Yeyote ambaye anataka thawabu ya dunya ama maisha ya dunya na mapambo yake basi tutampa Kile ambacho anakitaka hapa duniani kama ni watoto kama ni mali wahum fiha laib khasun, wawo wa hum fiha la yabxasun basi na wao kupunguziwa chochote amali yote ambao wanatenda inategemea emma ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ama ni kwa ajili ya nafsi yako yani nafsi yako iweze kupata hadhi hapa duniani na lao utafanya hivyo basi amali hiyo usitarajie thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali tarajie kwamba unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala amali yoyote ambayo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Isilingamani na chochote ambacho ni katika maslahi ya dunia wale ambao wanafanya kwa ajili ya wanadamu اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ونفى اعمالهم كاجل يا دنيا نستريح يا دنيا كشوا اخره هؤلاء النشوتوت الا نادawi Allah subhanahu wa ta'ala inasubiri وحبط ما صنعوا فيها النشوتوت امباچو وملكفanya kwa ajili ya dunia kimeharibika moja kwa moja mbele ya allah hawana chochote wabatilu ma kanu ya amalon na amali yao imekuwa batil si amali nzuri wala haina thawabu ndani yake katika mafumi ya aya hii tunaweza kufahamu na kupata kuwa amali yoyote ambayo unafanya kwa ajili ya wanadamu usitarajie thawabu yoyote mbele ya allah subhanahu wa taala kwa sababu imani ya kisawasawa, inampeleka mtu kutenda amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati mmoja sahaba fulani alimkujia rasuli sallallahu alaihi wasallama aka akamuuliza kum, kumhusu mtu ambaye anakwenda jihadi, na kwenda jihadi anataka angalau apate sifa apate kusifiwa na watu ndiyo rasul sallallahu alaihi wasallam kamwambia huyo hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mtu ambaye anatenda amali ya khairi anataka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala aweza kutoa sadaqa akawa mwenye kusali anawatendea watu wema anaacha dhulma haya yote akiyafanya kwa ikhlas anapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakin kama hana ikhlasi hana nia safi basi mtu kama huyo asitaraji chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatenda amali ya khairi lakini malengo yao makubwa ni waweza kusifiwa na wanadamu wenzao kila unapokwenda watu wanasema fulani Allah, fulani ni msalihina fulani Allah, ni mwenye kuwasaidia watu lao utakuwa na sifa kama hiyo unataka angalau usikike ujilikaniwe mbele ya watu ama miongoni mwa watu basi usitarajie thawabu yoyote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Kuna hadithi Rasul sallallahu wa wasallam anasema ataletwa mtu siku ya kiyama na mtu huyo huko duniani alikuwa amejifunza ilmu amesoma Qur'an akawafunza watu Allah Subhanahu wa Ta'ala anamkumbusha neema kama hiyo anaikumbuka kisha Allah anamuuliza neema hiyo alifanyia kazi gani anasema ya Allah mimi nilijifunza ilimu nikajifunza Qur'an nikawafunza watu kwa ajili yako Allah anamwambia wewe ni mrongo kadhabta we ni mrongo unazungumza urongo kufanya haya kwa ajili yangu bali ulifanya ili upate sifa kule duniani na watu walikusifu kisha ambri inatolewa jamaa anakokotwa hadi katika moto wa jahannam anachukuliwa na kuingizwa katika moto wa jahannam na mtu wa pili ataletwa mtu huyo Allah subhana wa ta'ala alimpa neema hapa duniani Aliletwa, alimpa neema hapa duniani Allah anamuuliza nema kama hiyo aliyefanyia kazi gani anasema ya allah mimi hakuna njia yote ya kheri, ila nilitoa mali yangu. kama ni sadaqa kama ni zakaa kuwahitaji wanaotaka mimi niliwasaidia allah namwambia ulifanya haya yote ili watu wakusifu amri inatolewa jamaa nasukumwa katika moto wa jahannam kwa hivyo amali yoyote ambayo tunafanya lazima iwe kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala ama anapofanya kwa ajili ya sifa watu wakusifu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usitarajie chochote kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala nakubali amali ya wale ambao wanamuogopa Allah nakubali amali ya wale ambao wanamuogopa sasa mtu anaposali swala tano akatoa zaka akafunga somo ya ramadhan akatekeleza ibada ya haji akitarajia radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyo ndiye aliyefaulu ama wale ambao wanatenda kwa ajili ya wanadamu hawana chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia aya nyingi ya Qur'an zinapozungumzia amali ya khairi zinazungumzia amali ya khairi ikiwataja wale ambao wana taqwa na aliyana taqwa mara nyingi anapofanya amali yake ni kwa ajili ya Allah الله ya aya hizo الله anasema inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah anakubali kwa wale ambao ni wenye kumcha Allah anakubali amali ya wale ambao wanamcha na kumuogopa kuna hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam hadithi iliopokewa na Abu حديث ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انسمع تاس عبد الدينار اما امبوليا بطوبو ameangamia yule ambaye anaabudu dinar yule ambaye anaabudu dinar wataisa abdudirham vile vile ameangamia yule mwenye kuabudu dirham wataisa yule ambaye anaabudu khamisa ni aina fulani ya nguo aina fulani ya nguo iliyotengenezwa kutokamana na sufi taisa Abdul Khamila vile vile huyu naye vile vile ameangamia rasul sallallahu alayhi wasallama anazungumzia watu hawa kwamba wameambulia patupu kiasi kwamba wanapopewa in Radhia, wanapopewa wanaridhia wa illa mi'ta sakita wasipopewa wanakasirika yani mtu anaabudu pesa anaabudu mali anaabudu riski anapopewa anaridhia asipopewa anakasirika kabisa leo utapata baadhi ya ndugu zetu labda zamani hali yao duni hawajiwezi utapata mtu kila mwaka ni mwenye kusaidika kila mwaka anasaidiwa ikipita msimu mmoja tu hajasaidiwa ama mwaka moja hajasaidiwa jamaa anakasirika ajabu na labda zamani hali yake ilikuwa taaban hivi sasa hali yake imekuwa nzuri mtu amezoea kila ramadhani yeye ni mwenye kupewa sadaqa ni mwenye kupewa zakaa. kwa bahtimba ramadhani hii hakupewa anakasirika kabisa anajenga chuki na kuna watu ambao hali zao ni taabani hata kumliko Almuhimu in utia anapopewa anaridhia wa illam sakita asipopewa Anakasirika sasa mtu kama huyo ameangamia anapopewa anaridhika asipopewa Anakasirika kasirika wa idha shika falan takash wa idha shika anapodungwa na mwiba Mwiba, unapomdunga unapomdunga anapita barabarani kwa bakti mbaya Mwiba, ukamdunga katika hali kama hiyo utampata mtu huyo Allah subhana wa ta'ala amemletea mtihani amedungwa na mwiba tu katika hali kama hiyo hawezi kuondoa yani imekuwa viki kwake imekuwa nidiki kwake toba abdin اخذ بعنان فرسه في سبيل الله بشاره njema iliyoje kwa yule ambaye kashika kamba ya farasi yake akienda kwa njia Allah subhanahu wa ta'ala kiasi kwamba ash'a ra'su ash'a ra'su nyele zako zimechakaa mugbaratan qadama migu yake imejaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia rasul sallallahu alaihi wasallama katika hadithi hii anapiga mfano wa mtu ambaye anaabudu dinar na mtu ambaye anaabudu dirham na hizi ni pesa ambazo zilitumika miaka ya kule nyuma yani mtu mambo yake yote ni kwa ajili ya maslahi yake anapopata anaridhia anapokosa ana kasirika ndio aya Qurani imekuja Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa in utu minha radu wa in lam minha hum wanapopewa wasipopewa ni wenye kukasirika yani mtu anapopewa anaridhika. asipopewa sasa na hii ni jina miongoni mwa majina katika janna kama wanavyoelezea baadhi ya maulama ama ni mti katika jana tuba bishara njema kwa yule ambaye anakwenda jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala almuhimu amali yote ambayo tunatenda iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amal eti wanadamu wakusifu sifa za wanadamu hazita kupeleka peponi leo watapata mtu anasifiwa anapewa sifa kemkemu mpaka wanashindwa mtu huyu ni mtu wa aina gani hasatan mtu anapofariki leo mtu akifariki kila anayekuja kwa mfano ni kiongozi kila anayekuja kuzungumza anamimina sifa kemkemu na wengi miongoni mwa kutoa sifa hizo wanakuwa na sifa ya unafiki kwa sababu hakuna yote ambaye aweza kusimama na kusema ukweli wa maneno kila anayokuja sifa kemkemu utapata mtu labda hakuwa naheri yoyote hakumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani lakini kila ajae, anamimina sifa kemkemu sifa za wanadamu haziwezi kumsaidia mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali amali yako yaheri uliyotenda kwa ajili ya ikhlas ndio amali ya kipekee itakayokusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Taala na kauli yake kuchukuliwa ni kauli ya Allah Subhanahu wa Taala leo mwanazuoni aweza kukosea ama rai yake ikaenda kinyume na maamrisho ya Rasul sallallahu alayhi wa sallama kwa sababu yeye ni mwanadamu yeye ni mwanadamu wala si maasum yule ambaye ama mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Allah amewapa muongozo ambao ni nadra wao kuwacha muongozo kama huo sasa Rasul sallallahu alayhi wa sallama kauli yake ndio kauli kwetu sisi chochote ambacho amekisema ndicho kile ambacho tunafaa kushikamana nacho ili tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhira imekuja kauli ya Abdullah ibn Abbasin, رضي الله عنهما انا اسمع ما النغاني يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء ان كاربيا ماwe kuteremka kutoka kutoka juu mbinguni iwaangukieni kwa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر ميمي الله عليه وسلم amesema nanyi mnasema eti Abu Bakar na Umar wamesema kauli ya Abu Bakar na Umar untalinganisha vipi na kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam nikimalizia na mfano mmoja kuna siku fulani Rasul sallallahu alayhi wa sallama, alituma swahaba alipotuma swahaba huyo alikuwa ni kiongozi katika jihad na sahaba huyo alikuwa msimilimu na jina lake ni Amr ra Amr ibn al ni sahaba ambaye ameslimu mwaka wa saba sasa rasul sallallahu alaihi wasallama amemtumma akiwa na wafuasi wenzake wamekwenda katika jihad vita kwa jina ghazwat thulathil walipokwenda kabla kuondoka rasul sallallahu alaihi wasallama ametoa amri Ametua amri huu ni kiongozi lazima Muumtue kiongozi wenu msikize jambo lolote ambalo atawaamrisha wala msimhalifu sahaba huyo anakwenda na sahaba wenzake 300 walipofika sehemu hiyo waona kwamba maadui ni wengi zaidi ikabidi sahaba huyo atumane ujumbe kwa rasul sallallahu alaihi sallama. angalao awaongezewe idadi ya wanajeshi rasul sallallahu alaihi wasallama akamwongezea masahaba wengine 200 wakawa jumla mia tano sasa kati ya maswahaba hawa kuna Abu Bakar na wengineo na wengineo sasa wamekwenda kule baridi ni kali kabisa wakoona ni vyema angalau wawashwe moto waweze kuota kwa sababu baridi ni, baridi ni kali kabisa wakakusanya kuni kabla kuwasha moto wakaja kwa kiongozi angoni amir wakamwambia tunaomba idhini ya kuwasha moto kila anayekuja anarudishwa kila anayekuja anarudishwa baada ya hapo ikafika wakati wa swala mmoja kati ya maswahaba alitangulia kuswalisha watu kiongozi akamvuta nyuma akamwambia sikiza bwana mimi ndiyo kiongozi hapa mimi ndio amir wenu rudi nyuma ikabidi amir awaswalisha watu na wakati huo Ukiangalia katika Uislamu ameketi mnamfupi kabisa almuhimmu maswahaba kila ikabidi swahaba wa mwisho kuzungumza na Amir angalau moto uweze kuwashwa baridi ni kabisa aliyekuja ni Abu Bakar radiyallahu anhu alipokuja kuomba idhini as akamwambia namna gani hakuna kuwasha moto hapa tena kapa kwa jina la Mwenyezi Mungu wallahi man awqada naran man ash'ala naran jialtuhu fiha yeyote atakayewasha moto hapa mimi ndani ya moto huo sasa ikabidi kila anyamaze Abu Bakar na ndiye sahaba mkubwa hakusikizwa ikabidi salim amri baada ya kumaliza mipangilio yao wamemaliza kile ambacho wamekwenda, wa kujaruriku rasul sallallahu alayhi sallama wakapeleka malalamishi ya rasulullah umetupa kiongozi ambaye hana rahma kabisa kivipi baridi ni kali tumemwomba idhini ya kuwasha moto amekataa ndipo hapo Amr ibn al-Aasa kawaitwa alipoitwa akaulizwa hao wanalalalamika kwamba wamekuomba idhini ya kuwasha moto amekataa akasema kweli nimekata kwa sababu gani ikabidi ajieleze akasema ya Rasool Allah sehemu ambayo tulikwenda ni sehemu ambayo nyanyangu anaishi kule na mara kwa mara nil, nilimtembelea na sehemu ilikuwa sehemu ya juu na idadi yetu ilikuwa bado ndogo wale waadilifu wetu walikuwa wengi zaidi sasa niliona lao tutawasha moto kwamba kuna moto hapa na pale uchache wetu ungerijulikana na maadui wangetishambulia kwa urahisi watumalize kwa maana hiyo ndiyo nilikataza moto kuashwa. aliposema hivyo kila mmoja karidhika mushawi akamuuliza mbona huku moja kwa moja akasema hii ni hikma ambayo Allah subhana wa ta'ala amenipa hii ni elimu ambayo mimi niko nayo hamku nayo baada ya kueleza hivyo kila mmoja karidhika na kisa moja kama inaambatana na hii sahaba alitumwa na wenzake Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema lazima mumtui kiongozi wenu wamefika barabarani kiongozi akatoa amri haya kusanyeni kuni kuni zikakusanywa washeni moto moto ukawashwa haya pangeni mstari hapa mmoja baada ya baada mwingine motoni sasa katika hali kama hiyo maswaba hukagawanyika mara mbili kun bila kwanza likasema kweli Rasul sallallahu wa sallam ametoa amri tumtui kiongozi na kiongozi alitoa amri kwa hivyo haya kudhi la pili lekasema hapana bwana hakuna kuchomeka sasa wote wakamkaidi nani kiongozi wao hakuna hata moja aliingia motoni waliporudi kwa rasul sallallahu alaihi habari hiyo na kumueleza habari hiyo akasema lau mmoja wenu moja motoni basi angelichomeka hadi siku ya kiyama kumaanisha kuwa لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق تنmtu kiongozi لكن sikumtui kwa kuasi Allah subhanahu wa ta'ala jambo lolote ambalo tunatenda lazima tuwe na ikhlas katika nafsi zetu tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tufanye kwa ajili ya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama sio unatenda amali ya khairi usiku na mchana unahangaika kuswali unahangaika kutoa zakat kufunga somo ya ramadhan ibada ya haji lakini amali hizi zote unafanya kwa ajili ya binadamu wenzako kivipi wallahi kuna mtu ambaye ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hapa duniani kila amali ya khiri anafanya lakini amali hizo Fulani anapiwa kiasi fulani fulana anapunguziwa wile anapunguziwa mpaka mushoe mwenye amal anabaki zero hana chochote wallahi anachukuliwa anatubukizwa katika moto wa jahannam na hii ni wakati tunavika, tunavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tunavunja baadhi ya haki ya wanadamu kwa sababu wanadamu sisi kwa sisi tunajuana unapomsingizia fulani ukamsengenya fulani ukamtukana ukana mali yake ukamwaga damu yake hii ni dhulma na tunawafanyia wenzetu na dhulma kama hizo itakuwa sababu ya amali yetu kuchukuliwa siku ya kiyama ndio hadithi ya Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam anauliza maswahaba je, mjua aliyefiisika ni nani maswahaba akasema aliefilisika miongoni mwetu ni yule ambaye hana mali hana pesa Ndiyo akamwambia maswahaba muflis katika umma wangu ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama hali ya kuwa huko duniani ni mwenye kusali mwenye kutoa zakaa mwenye kutenda amali kheri yote lakini napatikaniwa amempiga huyu amemtukana huyu amemsingizia huyu amekula mali ya huyu amemwaga damu ya huyu sasa wema wake unachukuliwa amali yote ambayo tunafanya iwe na ikhlas kwa ajili ya Allah na haki za wanadamu wenzetu tuzichunge na tukiwa na kiongozi vile vile tuchunge haki zake lakini mara nyingi sisi kila mmoja wetu ni kiongozi kila mmoja wetu ni mjuzi tunakwenda tu wala hatujui tunakwenda wapi inshallah kwa yale machatu tuliyozungumza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azitakase amali zetu azitakase nia zetu كل عمل نبغى ندفعه يويو كاجليه الله سبحانه وتعالى ولا تسفعه كاجليه كتكا رضى الانسان ولا سفهى زى الانسان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم طهر من النفاق واعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك